Їх було два в кабіні, ось, і вийшли Відтю. І він не був винуватий нічого, і його не мало за що млитися, навіть покарати. То було все застрахований страх, вони побачили ситуацію, що другого виходу не було. Це єдиний був такий, значить, щоб там він не побивав і тих, і, і самий би був, не забився, і не то. І таким образом Господь його порятував. Це було велике Боже діло. Ми завжди молилися. За його подорожі, тому що він належний до нашої сім'ї. Ми віримо, що його час прийде, що він покається і буде спасенною душою. Бог не лишить його так, но Господь Бог захистив його уже у біді, котра висіла над ним. Розбити трак, який коштує стільки грошей, і доски, груз, котрий він віз. В ніщо. Значить, це. Це якби прийшлося за це платити, господі боже, що тобі було, хто тобі був міг, скажімо, покрити фінансами. Ось. А так сталося, що він абсолютно не був винуватий. трак був застрахований, владільцю трака е, іншуренсній компанії вернули гроші, то він собі міг нового, мабуть, купити за то, груз був страхований. Йому міліція знайшла, що він не був винуватий нічого, він повернувся додому сюди, в Портленд. Йому предлагали другий тракт, сідай, їдь далі. Ось після такої біди нульовий результат, значить, ніякої біди. І не ушкоджений. Немає ні царапини, ні садні, нічого. Хіба це не Боже чудо? Слава нашому Богові, який чує молитви наші. І журиться про те, щоб було все гаразд, щоб було добре. Бог є з нами. Слава Богу святому. Ми довіряємося йому, а він вічно хай буде прославлений, як на землі, так і на небі. Амінь. Дорогі і любі наші діти та внуки! Ми, і я ваш батько Никодим, та ваша мама-домка, а вам, внуки, дід та баба, залишаємо для вас наше батьківське благословіння. Наш вік вже досить похилий, що перед відходом у вічність залишити вам усім належне послідне слово-наставлення для вашого майбутнього життя і благословити вас, як це пропонує Бог. Ми від самого вашого народження силкувалися наставляти вас тим розумом, який мали від Господа, щоб спрямувати ваше життя на вузеньку дорогу, яка веде у Царство Боже, і постійно благословляли вас з гарячих, щиросерних джерел нашого Єства, бажаючи кожному особисто щасливої долі, здоров'я, добробуту та радості життя. По нашій силі та можливостям дбали про те і постійно молилися до Бога, щоб Він своїми щедротами не обділив нікого із вас. І Він милостивий, як бачимо, не обділив нікого, а благословив вас. Всі ви при здоров'ї та повноціннім розумі, необділені красою та талантами, всі ощасливлені подружнім життям та дітьми, наділені сердечною щерістю та добротою. Та приходить пора нашого переходу у вічність, і нас не стане на землі, то на підставі Божого Слова ми з глибин наших сердець хочемо благословити вас. Ми віримо у мовлене Боже Слово. Воно живе і діяльне, і незмінне. Для нього немає меж ні в просторі, ні в часі. Небо і земля минуться, а Слово Боже, мовлене, вічно пробуде. Воно марно не зійшло з неба. Як Бог прорік, так станеться. Святому Песані 237 раз згадується про благословіння, і там, де конкретно наказано, як благословляти людей, говориться, що призивали ім'я Господа на Ізраїля, виголошуючи благословіння для них. А Він, Бог, благословитиме їх. Книга, чисел, шостий розділ. І ми в це віримо. І на підставі цього тексту по указаному зразку хочемо благословити всіх народжених і тих, які родитимуться після нас. Внуки, правнуки і праправнуки належні до нашого роду. Тому що новозавітня церква є новий Ізраїль, а наш рід належить до цієї церкви. і ми звертаємося до Тебе, Боже наш. Через ім'я Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, призиваючи по Слову Твоєму, Твоє святе ім'я для нашого роду, для дітей наших, для котрих просимо у Тебе благословіння, Твого святого нагляду, Твого милосердя, Твого керівництва, твоєї охорони та твого миру у їх житті, що є щастям для людей, більше того, блаженством. Ми це просимо в тебе на підставі твоїх вічних постанов, де ти повеліваєш нам благословляти один одного, навіть і ворогів у наших то тим більше своїх дітей. І віримо в Твою обітницю, де Ти сказав, що благословиш тих, на кого призовуть ім'я Твоє, благословляючи їх. Господи Боже наш, як написано у святому письмі, що Ти посадив сина Твого переможця над сатаною, на небі праворуч себе, вищі всякого уряду, влади, сили і панування, як в цьому віці, так і в майбутньому, і все покорив під ноги йому, та підвисив його понад все, головою церкви, до якої належимо і ми, бо вона тіло його, і нас – разом з Христом посадив на небесних місцях у Христі Ісусі, як написано в посланні до Ефесян у першому розділі. То це нам говорить, що Він в нас, а ми в Ньому. І Його влада над усім поширюється і для нас, яка належить теж і нам. І ми, користуючись таким великим привілеєм, отриманим від Тебе у нашу спадщину, використовуємо Те через нашу віру, це право, і просимо Тебе, з глибин наших сердець та щирої любові до наших дітей та їх потомків, рівняй для них дорогу життя, як Ти рівняв перед нами». Хай вони на всякому місці будуть благословлені тобою і будуть завжди благословенням для тих, хто їх оточуватиме. Хай вони будуть збережені в світі під твоїми могутніми крилами і завжди зігріті твоєю любов'ю. Хай буде дане їм всім від тебе світло життя щоб ніхто з них не оступився і не був затоптаний недругами. Ім'я Твоє хай буде на них, і їхня хода хай буде завжди переможньою перед очима їхніх ворогів, тому тільки, що вони належатимуть Тобі. Хай перед зором кожного з наших дітей і потомків Постійно сіяє небесна краса світанку вічності з тобою і манить їх до духовного звершенства, як це давалося нам. Хай буде дано їм ще більше нашого, щоби постійно співала тобі від щастя душа кожнього з них і ми стринулися у Твоєму царстві, прославляючи Тебе вічно, наш Добродію і Спаситель. З наших сердачних джерел батьківської любові і полко бажання благословити наших дітей і рід наш, називаємо їхні імена перед величністю Твоєю. Твоєю безмежною щедрістю Та твоїм великим милосердям Перший наш син Василь Та його дружина Домочка Від них наші внуки Сашко, Аня, Діма, Наташа, Толік, Леся та Оксанка Другий наш син Дмитро та його дружина Олічка. Від них наші внуки Сашко, Бодя та Грияночка. Третій наш син Володимир та його дружина Любочка. Від них наші внуки Андрійко, Сергійко, Толік, Павлик, Настя, Максимко. Танечка та Аліска, четверта наша дочка та її чоловік Андрій. Від них наші внуки Олег, Тоня, Вася, Яна та Лариса. П'ятий наш син Любомир, та його дружина Машка. Якщо в них в майбутньому народжуватимуться діти, чи вони, можливо, всенавлять когось? Наші благословення і для них. Шостий наш син Анатолій та його дружина Елочка. Від них наші внуки Давидко, Сієлка, Анжелка, Данієлка, Мішелка, Арієлка, та Толіка. Сьомий наш син Микола та його дружина Любочка, від них наш внук Максимко. Восьмий наш син Іван та його дружина Танечка, і їхнє потомство, яке буде. Дев'ятий наш син Андрій та його дружина Валічка, від них наші внучки Мілочка та діаночка, а також всі ще ненароджені, які прийдуть після нас в нашу родину, так само і тих, кого можливо, наші діти, внуки чи правнуки, усиновлятимуть колись, а також належних до нас внучок, олічки та накіти. Нехай Господь поблагословить всіх вас, і нехай Він вас стереже. Амінь. Нехай Господь засіяє над всіма вами лицем своїм, і нехай буде милостивий до всіх вас. Амінь. Нехай Господь зверне на кожного з вас лице своє, і хай дасть вам кожному мир, Амінь. Отже, нехай кожному названому по імені в цьому заповітньому благословінню і тим, хто буде народжуватись належних до нашого роду, буде дане щедре Боже благословіння з небесних джерел, любові, щедрості та милосердя на їх духовне життя щоб для всіх них небо було завжди відкритим і сприймалося їхнім духом як місце перебування вседержителя, з яким вони повинні налагоджувати свої відношення, і щоб вони мали у тому успіх.